Bu xalihə həm abru, ruh çəkar, yerə daxil olanda isə səccadəyə heyfə şaə və ya heyfə ünür və ya təjessüs. Yəni bu xalihə ola ki, nə yerdə namaz qılmalı, yox fahar daşısa namaz qıla Ben sizin özü deyə tapa bilərmə namaz kılmaq üçün. O sən təhsil qonaq gedir, o məsələyə tutmaq. Və burada itibarını bilməndik ki, rəayətində göstərir ki, fiyandar sallallarsınla onun evini gəlmişdi. İtibarını bilməndik. O bilməndik ki, fiyandar sallarsın dedik ona, harada sən, orada sənə üçün namaz kılın. Harada Qaşdıysən mə orda səhəni üçün namaz qonanım. Və ilk bən ürməlifdir ki, bir mənə yerə işarə edin ki, yasla, bəs oradakım. Bəs, həlmələr -bəf, səhv təsbir edir və biz də alxasında səhv dəyandır də və üçün üçün namaz qonanım. Və bəhədisi göstəyir ki, bəs qonaq yerini hökmiyəm. Yəni, insan qonaq yerəndə gəlir, xüsusən imam dəyənləndə gəlir icazalla evin sahilində, icazalla lazımdır. Əncəm göstərək hadis yani, hər göstərəsə namaz qılmaq düzgün deyir, qonaq əvində. Qonaq əvində göstərəsə yaxşı deyir, münasib bir yeri. Aydın dəyir, və bu onu göstər və yani, tezəssüz etməsin, yani, özü axtanmasın, hər göstərək kılsın. Bu göstərir, qonaq başqasını elə olanda, orada... İmam əv yeyəsi diyanmalıdır? İmam əv yeyəsi diyanabilər. Amma kim ki imam başqası diyanısa, gerək icazələ əv yeyəsindən. Elə başqa evdirsə, bax, qardaşın olsun. Ənəbdən məhə, yaxşıdır. Qürükət mənəz və indi obisi babda gəlir ki, ki fərz deyildir. İndi yani göstərir səbəbə nəyə üçün, İqbal ibn-i Məlik, o deyilən hə, e, məqsədi var idi. Qürükət mənəz naxil idi. Naxil idi, lakin indi obisi babda gəlir, deyir ki, obisi babda bab, məsəzid, filbiyyud. Evlə evləri mescəd etmək. Yəni, evlərdə cəmaq namazlar kılmək. Və Dala ibni Azif evində namaz kılardır. Və burada Bukhariyəyəyə rəhîməhullləh səqid. Rəbiyyən səhəbədən gətirir, Mahmud ibn-i Rəbiyyən ki, bas İhtmən ibn-i Mələk fəyəməl sahəbələndən sah sah birinci hadisinin rivayət edən sahabi etbən ümədir və öz də ənsarlı idi, yəni Mədinəliyi və Badir döyüşündə iştirak iləmişdi və ümumiyyətlə fikirlə sən Badirdə kim iştirak ilə olan xüsusi qeyd olunurdu həmişə yəni flanqız Badirdə iştirak ilə yəni Badirdə döyüşənlər oluq sahabələrdən seçilirdilər fəzilətdə və ümumiyyətlə sahabələr bölünürdülər fəzilətdə Məsələn, e, mühacirlər, ənsarlar. Məsələn, dörd xəlifə. Məsələn, əhl-i beyt. Məsələn, Bədirdə iştirak ilələnlər. Sonra fərddən sonra fərddən sonra, sonra uhudda iştirak ilələnlər. Ayni, ağzının altında biyyət ilələnlər. Yəni, bura hədisi xüsusiyyətdə idi, bəzilərində aydındır. Belə düzdə fəyyox idamsında, lakin bəziləri xüsusi xəzilətə malik iddə, Və burada, bu hədisdə, bu babda Buxarib, bu hədisi İqbalin Məlikin elində, namaz ki, birinci hədisi qısa gətirib. Göstərir ki, yəni, necə izazaldı qəsuslərlərinə, aydındır. Lakin burada bu hədisi böyük gətirib, necə İqbalin Məlikindir və deyir, İqbalin Məlik, Məsələdə görə Peyğəmbər sası çağırdı. burada deyir ki, bəs gəldi Peyğəmbər sasının yana e, və artıq gözlərin də kirmişdi, yəni görməkdir. Və deyir ki, ya Rasulallah, bəs hərdən görsən yağışlar, yağır bərk, ahır olur gedməyə, meçidə. İcansı verir, yəni hələ olsa bir vəziyyət, səhəb olsa Bəs namazı mescid, yəni, evi mescid kimi işlə deyil, və kim ki mən arxandı dünyancı, onlar çıymamdır yanım. Və istəyərdim ki, gələsən sən, elə bil ki, bir-birin qoyasan da, yəni sən qədər qolasan mən elində, bir dənə yerdə, mən də artı orada başlayan qılmaqam. Və peğməndə çalsın, deyir inşallah edənəm ona. Və deyir, mən müəllik bir gün gəldir və səsləsən, amma bakır mən. Başqa ilə və qədər mənlə. Amma bakır mənlə. Və peyambar sələlələr, aldı evə girməyə. Və mən icazı Və ve, oturmadı, hətta evə girdi və dedi ki, harada istəyirsən, namaz qılın. Yəni, bilək şədirsən. Harada istəyirsən, namaz qılın. Və ıqtbən deyir ki, işarə edirdim bəs evin o yerində, o tərəfində. İki namaz kıldı və vizlə onun arqasından. Və sonra namaz kılırdılar və bir gün can olanda bəs biri dedi ki, bəs kəs mənafiqdir. Filan kəs Allah arasını səndir. Və bu axt eşdi və bunun fəbəsini, dedi ki, belə demə, gəlməsən ki, la ilə deyib. Dələdiyən, görmüksən ki, la iləhəllə O da dedi ki, Allah var əslıqlə bilir. Çünki bizə ondan münafiq alamətləyir. O fələndə əsasın bu vəxd, ki, Allah-u Teala edib cehənnəmə çünki, la iləhəllə deyil, ona əzəl versin. Lakin, Allahın, yani sevabını qazanmaqçın. La iləhəllə dəyər. Lakin, Allah-u Teala'nın sevabını qazanmaqçın alınır ihlasla. Yoxsa çünki ihlas olmasa lə ilə faydələndi ki, fəqanbə əsasən bunu keçdirir. Çünki lə ilə deyib ihlasla. Və bu halı göstərir ki, yəni, insan zahirən götürür. İnsan zahirən biri lə ilədirsə biz hələ bizdən pinliyin meyar Yəni, insan əgər la ilə qaliyyələrdə dilsə, inşəə olun, onu çıxardı bələk İslamdan müəyyən bir İslamdan çıxardıcı salıblar olsun, əməllər. O həm. Anbələ bilməyirsə, biz o misalman çıxarıq, yünməri, fələnçək kəfirdir, Aydın bəyək. ki, nə çıxarıqı görə itibarını bilməri, Peygamber saha çıxarıq, həm Peygamberlə tə, təbərik eləyirdilər. Yəni, tutaq ki, məsələn, Rasul Səhsan su içəndə gelib çəhirlər, o içdiyilməsə içim, məsələn, məsə, qabdan, onu qabdan. Və ya, məsələn, dastamaz alanda istəyirdilər, dastamaz suyundan ona o deyilsin. Saçının qırxanı götürürlər saçının. Bu təbərikdir. Bu olar. Olar ki, Peygamberlə. Aybinlə, hesabı Amma, o sonra heç keç gedib onun qəbriyə təbərik eləm Rus Kəsib Əbu Bəkkər o gələndən şərh təbəruş etdi. Heç keç. Və Umar və Osman və Əli və kəbir səhabələmiz. Tovəs təvaruş məşhur. O məsələn bu məsələdə birinci yer tutdu. Hamsi kimi hələ belə gələcək məsələlərdə bu məsələ keçən. Çünki şeyxlər bir şeydən kimi ki, ne edibsə, deməli Çavşular, onları dəyəsin və s. Biri söhbət edir ki, bəs. bir gün durdum, gördüm, qonşum, belə həyətində müəyyən bir yerləri darəyə alır, hasara bağlıdır, yumru yerləri. Belə ki, yumru hasar edir bir neçə yeri. Dedik ki, bəs, neyin bu qəribə şeydir, nə üçün bələ isən hasar bağlısın, yumru? Dedik ki, bəs, filan burada ayaqına çıxardı, onun görə müdarək yəndi. Aydın dəyir. Söflərdə bələşə şey avamlardır, təbii, bələşəyə düzgündür. Tevəriş olar, Allah-çı Peyğəmbərlə sağlanda. Amma öləndən sonra dəlil yoxdur. Dəlil yoxdur, dəlil olsa öyəyərik. Aydın dəyir. Kim Allah razı olsun, göstərsən. Öləyə bizdə inşallah. Allah razı olsun.